Hoofdstuk 202 Die bekentenis van Joosef aan die kynkie, die verskil tussen masker en wysheid? die versichtigheid van die meester van vanweer die oordeel van die wereld, een vermaning van die kynkie aan Miriam. Daarnaat het Josef die kynkie na hom te geroep en aan hom gesê, Luister nou eers na my, wat ek nou gaan sê, dit sê ek nie om jou ontwil nie, maar om die ontwil van die diegene wat hier is. Want ek weet dat jy altyd my mees geheime gedagtes deersien, en ek hoef daarom ook niks aan jou te sê nie. Maar diegene wat hier aanwezig is, moet ook weet wat ek aan jou sê. Kyk, dit is waar dat ons uiterlijk gesien, dikwels lauw met jou was, maar hierdie lauheid was net een masker vir ons innerlijke achting en liefde vir jou, so dat jy nie bekend sal word aan die vrede we wereld nie. Wie ken die wereld beter as jy? Dan sal jy ook die beste inzien, dat ons gedragte na jou nie openbaar tot disver so moes wees, so dat ons veilig met jou kon wees. En daarom vraag ek jou, vergeef ons die so menige skynbare keleid van ons harte, wat van binnen nogthans by die aanblik van jou altyd begin te gloei soos die moore rooi maar in die toekom sal ons ons ook uiterlik so teen jou gedra, soos ons innerlijke aandrang ons dit sal ingee. Na hierdie toespraak sê die keinkie, Jozef, jy het die waarheid gespreek, maar des nie teenstaande besta, daar groot verskult is nie gebruik van ‘n masker en wysheid. Die masker maak die gemoed koud, maar die wijsheid verwarm dit. Waartoe dien die masker as die weisheid toereikend is? Waarom gefeindstheid as die natuurlijke weisheid duisend beveiligingsmiddels bied? Is ek nie die meester wie die jylle oneindigheid op ’n wenk moet gehoor nie, omdat dit slechts een gedachte van my is wat dier my vastgehou word en bestaan as ’n uitgesproke woord uit my mond nie? As ek dus die enigste waarachtige meester is, hoe so dan vir my veiligheid in opzichte van die wereld die maskering van jou hart toetreffender wees as in jylle wereld val van my ewige mag? Kyk, en asem toch uit my mond, en die jylle sigpare skepping is nie meer daar nie. Denk jy dan wel dat ek die masker van jou hart nodig het om my en jou te bewaar teen vervolging dier die wereld? O nee, dit het ek nie nodig nie. Want ek, my nie, want ek hou my nie uit vrees vir die wereld verborgen nie, maar lee, alleen wie die oordeel, so die wereld nie geoordeel sal word, as hulle my in hulle boosheid sal herken nie. Wees daarom almal voortaan wel wys met die oog op die verlossing van die wereld, maar spaar my die masker, want dit is op sy beste stand in voortbrengsel uit die hel. En jy, Mirjam, keer terug na jou eerste liefde, andersin sal jy eendag nog baie verdriet hee om te verwerk, omdat jy my nou vanweer die wereld dier die maskering van jou hart koud behandel. Hierdie woorde het Miriamse hart gebreek en sy het die keinkie met al die kracht van haar liefde geneem en om aan haar hart gedruk, terwyl sy so om die grootste gloed van haar moederlijke liefde geliefkoos het,